І поки немає контакту – цукру з чаєм. Грудка цукру може жити вічно, як Адамоєва у раю. А як тільки відбувається контакт з чаєм, тобто зі спокусою, з гріхом, Адамоєва втрачає безсмертя і стає смертною. І наш світ – це регулярна повторюваність невинного народження – і обростання смертним гріхом. Це творення і гріхопадіння Адамоєви. Єви. І ми щоразу повинні про це пам'ятати, коли опускаємо грудку рафінаду в чай. Огюст разом зі своїми колегами-вчителями підсміювався над наївністю метафізичної теорії Андрія Олександровича Глінки за те, Павло Іванович був від неї у захваті. Огюст, заколисаний похитуванням поїзда, сентиментально вглядаючись у прекрасні українські пейзажі за вікном, умокнув рафінадний шматочок у чай, потягнув перший сік з цукрової грудки, запив ковтком гарячого міцного чаю і при цьому розчулився пустивши за старосвітським малоросійським звичаєм, як любив говорити Павло Іванович Оксамитенко, сльозу. Оксамитівка виявилася не такою вже й дірою, а точніше, зовсім не дірою. Містечко виникло на місці колишньої слободи, заснованої значковим вунчуковим товаришем Мефодієм Пилиповичем Оксамитенком, дідом Павла Івановича в колишній Українській Слобідській губернії містечко розрослося за рахунок припливу робочої сили до двох цукрових і одного рафінадного заводів, які збудував батько Павла Івановича Іван Мифодійович. І тепер, без перебільшення, було воно цукровою столицею Росії. Портрети Мефодія Пилиповича та Івана Мефодійовича висіли в робочому кабінеті Павла Івановича якраз над столом. Огюст навіть сприйняв ці фотографії за православні ікони, а самих засновників династії Оксамитинків за православних святих, бо були вони обрамлені вишиваними рушниками. Павла Івановича можна було вважати видатним еклектиком свого часу. Він поєднував у собі дві несумісні риси. Будучи православним фанатиком, він одночасно сповідував філософію утопічного соціалізму, тобто був таким собі православним фанатиком соціалістом-утопістом. Як результат, з Оксамитівки було зроблено містечко майбутнього. Павло Іванович проклав у ньому водопровід і каналізацію. Оксамитівці знали, що таке електрика, і навіть не асоціювали її з нечистою силою чи божим дивом, оскільки українці з навколишніх сіл – неохоче йшли працювати на завод. Він позвозив з Росії, де капіталізм на той час процвітав на повну силу, цілу армію кваліфікованих робітників. Побудував для них робітничу слобідку. З робітничої слобідки на заводи ходив електричний трамвайчик. Ліцей був обладнаний за останнім писком науки. При ньому не було навіть футбольне поле, де Білл Сміт тренував хлопчачу команду. У центрі міста розбито парк з альтанкою для духового оркестру. Влітку сюди приваблювали відвідувачів романтичні алейки та екзотичні рослини. У зимку заливався каток, який вечорами Освітлювався різнокольоровою ілюмінацією з місцевої електростанції, а в «Альтанці» грав шкільний духовий оркестр під управлінням Андрія Івановича Глінки.